eta aktualitatean baitira utezkundeak uh, Inglaterran, Inglaterrako ekonomia ipatuko dugu uh, hartzein mendibururekin, biztadena, egun hon? Egun Eta ekonomia usuan ipatzen da, iduriz eredu gisa dela Inglaterra uh, eresuma batuak beraz eredu otedira ekonomikoki ala iduridu behintzat, behintzat. Erraten da, Inglaterrako eredua behitzeldu dela aktualitatean egia erran, e, e, sinas gatz isinez hori dola bost urte edo 7 urte finanza crisia sortu zelerik mundu mailantza partatu zelerik Inglaterra biziki unkitu izan zen e, bertako bankuak porot egintzuten ainitzek, gobernuak berriz finantzatu uh -huh. zituen e, bon, salbatu zituen baina orduan hango ekonomia ber, e, bat biziki ikinkalagian zen eta zazpi urte geroago, xines gaitza balimada ere, berriz aipatzen da ba Britannia handiko eredua. dua. Horrek e, badira jazuen makroekonomikoak eran nahi baitu askunde importante bat bat duela Britannia handiak, e, alem baina baino gehiago, azken um, sortzi hau e, zazpi urtauetan konparatzen badugu. Azkunde ekonomiko, na, beraz jana du ekonomikoki... Uh, Azten ari dela, dela bai? Ba. Eta bestialde batetik, langabezi eta xa apala. E, gaur egun euneko bost, euneko sei inguruan da Britannia ondia e, Frantzian e, gaur egun euneko hamar hamekan girelarik eh? Bainan, bainan, itxura bat hotela? Hori e, bon, da aipatzen dena Hintzen, bon, azkunde horrek alde batetik baditu uh, ahazuen teknikoak Egan nahi baita populakuntza az, e, azida garai uh, berdinean Eta horrek populakuntza azten delarik horrek ergan nahi du gehien kontsumitzen dutela Ekonomiak mekanikoki uh, azten da ere bai Eta beste alde batetik, eh, eh, Britani handiko ekonomiaren egitura berez, ez da saneatu, ez da sano haua bilakatu. Mm. Segitzen du batez ere Londreseko finantza sisteman oinagitzen eta e, iparaldeko itxasuan dituzten gaz eta petrolio endiru iturien gatik. Horrek mantentzen du ekonomia e, Britanikoa. Eh, langa bezitaxa bizikia pala da baina hori izan da lanmerkatua... Euneko bosta? Bosta kakotzei, azken zenbakeen arabera hori izan da Europako beste zonaldeikin komparatuz, baina hori izan da uh, lanmerkatuaren malgutze ikaragari ikara bat edo azken uh, zazpioxteoetan eta horrek ekarri du azken finean uh, uh, kalitate txarreko empleguak eh, izan da... Lan abadute baina denbora erdiz edo... Denbora erdiz, kalitate txarrekoa da eta uh, zenbaki bat emateagatik, horrek egan nahi du larangileak ataz beste pobretu direla, 2 mm. e kakots bost, e, erosmen almena gutxiago dute, 2006 piaz konparatuz, frantziak e, estatuan adibidez, erosmen almen hori igoda 1 kakotsa, just. Edo, horren, eranteko enpleguak sortzen dira, kalitate txarrekoak dira, mm -hmm. enit zerabiltzen da auto-entrepreneur auto -auto zera e, e, eredua, oran, jendeak ematen dira beraien kontu, Enpresentzat horrek baditu abantailak, ez zire pagatu behar bakantzak, ez dira pagatu behar beste motakoa motako abantailak, e, baina horrek ikartzen du e, lanaren eta lankalitatearen apaltze bat. Prekaritate bat. bat. eta industrialdetik aldetik ekartzen du ere produktibitate eskaz bat. Mm -hmm. Horrek atik e, industria Britania, Britaniak industria ez da susentzenari, e, askundea balin bada ere, e, batez ere e, ekonomia hori sorpetzean hori, hori da hori da hori zantzen da hori patzen ginoen beraz langabezia pala, baina anazken lananari direnak ez dira egoera honean uh, mm -hmm. ari, beraz pobrezia uh, albidetzen du eta sorpetzea eta, hum, ditzen ere. Bai aktore privatuen sorpetzea, gana bai eta uh, gaur egun uh, Britannia bon, uh, populakun zan Europak erekin komparatuz, bestak beste baute sorpetze uh, asko zez handiagoa. Eta hori etorkizunari begira ez da sekulan ona, zeren uh, gaur egun krisi global batean gira, izaten aldira uh, gora bera importanteak bon, aipatzen da azkunde urte bat eldudela 2008-2008, baina horrek baditu ahazuen e, e, konjonturalak eta ez mm -hmm. estrukturalak eta horrek ergan nahi du ez girela horrendik egoera horretatik ateratuak, horretatik hobeda egoera saneatzera jotea eta ez okertzera Saneatzeko zimerda? Ebe, saneatzeko, berdira gutiago zorpetu mm -hmm. berkolitzateke ango bertako industria berritzin dardu eta e, paraleloki Britainiak gobernuak manduen austeritate planikara bat batean mandua. Mm. Nitzetan magkarreta atxara ipatzen dugu, baina David Cameronek egin duena oraindik importantea guazan da azken ortea guazan eta inbertsio publiko gutxi bada horrek ez du industria laguntzen ez inbertsiorik inbertsio egiten eh, bertako ekonomian eh, ez dira laguntzen industriare investizamenduak egiten eta bere lehiakortasun hauetzen eta e, eta hori ez dauna eta galdera bat bukatzeko ere euro zonen ez baita mm. batua badu liku horrek euroak edo euro ezak? Gaur egun ez duke hainbeste erango zenen euroa apaldu da baina norain arte bai uh, do bat, ba, alde ben le batetik e, finantza sistema e, zerean gobernuak lortu du salbatzea finantza sistema hori, baina non izan da zorpetze publiko ikalaragiri baten ondorioa eta ordan gaur orre, egun e, europan udutson handiren erialdek badituzte e, baldintza batzuk respetatzeko eta no, besteak beste defizitata eta, eta zorra britaniarik ez zuten ez zituzten baldintza hokie, ordan masiboki zorpetu dira bereen sistema finantzarioa salbatzeko. Ma, hori egin izan dute, eta bestalde batetik, libra, e, esterlinga, horrein arte biziki apala izan da, eta horrek mantendu du artifizialki bertako industriaren lehiakortasuna. Horregun euro apaldu denez, e, bat zuten abantaila hori galtzen ari dira ere. Ebe hara, ergesuma eh, batuak eredu du ekonomiko, zain beste funtsian, behar baita beti dena ikusi zenbakin bakin gibelean, badileako beste gauza batzu, hartzaimen, iburu mire esker.